Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudlil fala Laa ilaaha illallah wa laa syariikalah lahul mulku wa lahul wa 'ala kulli syai'in qadiir Walaa Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala aali sayyidina Muhammad ba'da Fa'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim Bismillahirrahmanirrahim والاخرين إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خسر الا الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ ودواصوا بالحق ودواصوا بالصبر صلى الله عليه العظيم فقال صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وانتم خلقتم للاخره وكما قال صلى الله عليه وسلم الحمد kepada Allah al Subhanahu <coughs> kerana Allah SWT masih lagi <coughs> memilih kita untuk berada di dalam ketaatan kepadanya dan juga Allah SWT masih lagi memilih kita memberi kita taufik untuk kita meneruskan pengajian kita dan Alhamdulillah kita dah sampai kepada bahagian taufik yang ketiga iaitu Samayat dan buku yang akan kita bahaskan adalah buku karangan imam Habib Abdullah Al-Haddad yang mana nama buku beliau ini dipanggil Risalah Sabi Lil Idhikar Wal I'atibar ataupun terjemahan dia peringatan tentang umur insan. jadi dalam buku ini dibahas tentang <tuh> Perjalanan roh manusia itu Daripada alam roh itu sendiri Kemudian berpindah kepada Alam rahim Masuk ke alam dunia Kemudian alam kubur ataupun alam barzah Alam sirat, mizan Dan seluruhnya syurga ataupun neraka Dan ada kena-mengena kena lah dengan Bahagian sama'iyat Iaitu bahagian yang ketiga dalam apa ni pelajaran tauhid dan malah buku ni menjelaskan dengan lebih detail lah. akan perkara-perkara sam'iyyah yakni perkara-perkara yang dapat yang hanya dapat diketahui melalui khabar-khabar daripada al-Quran dan hadis. Jadi insyaallahlah kita akan mulakan buku ni dan rasanya ramai yang tak ada buku ni <laughs> Bolehlah lah insya-Allah siapa nak so saya belikan Bolehlah. nanti saya belikan harga RM20 eh uh, yang ada buku tu boleh bukalah muka surat 1 uh, Bismillahirrahmanirrahim Bicara buku Peringatan tentang Umur insan Karya Imam Habib Abdullah Al-Haddad Dibicarakan oleh Ataupun diterjemahkan oleh Syed Ahmad Semain Jadi sebelum tu Saya ingat saya nak baca sikit Sejarah hidup Mengenai pengarang kitab ni yaitu Al-Imam, Syekhul Islam, Kutubul Da'wah, wal Irsyad Al-Habi Abdullah, Ibn Alwi, Al-Haddad, Al-Khadrami, Al-Syafi'i, Al-Rahimahullah Ta'ala. Beliau dilahirkan di Sabir daripada daerah Madinah ataupun bandar Tarim dekat Hadramaut sana, Yaman. Pada malam Khamis 5 Safar 1044 Hijriah Jadi dia ulama' Yaman lah salah seorang ulama' besar Yaman Di Tarim atau Bahadramaut Kemudian beliau mendapat pendidikan di Tarim lah. Di Tarim ni ada satu pondok nama dia pondok ribat Di sana banyak ulama'-ulama' sampai sekarang pun masih ada lagi lah Kemudian suatu kecil lagi beliau telah aa, ditarik penglihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di buta. So, tu dia kecil lagi. Tetapi walaupun Allah Subhanahu Wa menarik penglihatan dia yang zahir tapi Allah Subhanahu bagi dia anugerahkan dia Bakira itu penglihatan mata hati. Jadi dia antara salah seorang wali kutuk zaman gue, yang mana diberikan oleh Allah Subhanahuwataala, Basirah ataupun melihat dengan mata hati akan sifat-sifat Allah Subhanahuwataala. Kemudian sejak kecil lagi beliau telah berusaha bersungguh-sungguh di dalam menentu ilmu yang bermanfaat Dan beliau sentiasa bertalaki dengan ulama-ulama yang ada pada zaman beliau Antaranya ialah uh, Habib Omar bin Abdul Rahman Al-Aqtas Dan juga Habib atau Al-Aqil bin Abdul Rahman Al-Saqah Habib Al-Lamah Abdul Rahman bin Sheikh Aijid dan Habib Al-Lamah Sahal bin Ahmad bin Hasan Al-Ba'lawi dan juga daripada Masyaih-Masyaih Imam-imam ulama-ulama <coughs> daripada <coughs> Mekatul Muqarrama yaitu Syed Muhammad bin Alwi As-Sakha ramailah setelah beliau habis belajar ataupun telah mendapatkan ilmu daripada ulama-ulama yang telah disebutkan tadi maka beliau mulalah menjalankan misi dakwah beliau iaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa dan juga menyampaikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari nasihat-nasihat yang bermanfaat dan ramailah yang Menjadi murid-murid beliau dan mengambil manfaat daripada dakwah dan ilmu beliau Dan beliau juga banyak mengarang kitab-kitab Banyak mengarang kitab-kitab dan ramai yang mengambil faedah daripada kitab-kitab yang telah dikarang oleh beliau Dan juga kitab-kitab beliau ini dijadikan sebagai bahan untuk diajarkan kepada generasi yang seterusnya Dan di antara murid-murid ini banyak Antaranya Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Habib Ahmad bin Zain. Al-Habshi. Al dan Habib Abdul Rahman bin Abdullah. Kemudian Habib Omar. Habib Muhammad wa Omar. Kedua-dua daripada anak Zain bin Samit Dan Habib Omar bin Abdul Rahman. Albar dan juga Habib Ali bin Abdullah bin Abdul Rahman As-Saqaf, Habib Muhammad bin Umar bin Toha As-As-Safi As-Saqaf dan banyak lagi dan juga buku-buku beliau yang dikarang oleh beliau tersebar luaslah bukan saja di Yaman malah di seluruh dunia dan juga buku-buku atau karangan beliau telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa bahasa Inggeris, bahasa Perancis dan sebagainya. Antara kalangan-kalangan belia yang masyur adalah Nasaruddiniah, Wadawah Atama, Risalah Muawana, dan banyak lagi lah. Jadi dikatakan banyak beliau ni ilmu beliau dipengaruhi oleh ilmu daripada hujatul Islam iaitu Imam Al-Ghazali. Dan beliau juga sering melakukan safar ataupun perjalanan ke Tanah Haramlah di Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji. Dan kemuliaan beliau terus-menerus melakukan dakwah dan ta'alim untuk umat manusia. Sehinggalah beliau telah diwafarkan ataupun meninggal dunia. Diambil oleh ataupun kembali ke rahmatullah. Pada malam selasa tujuh Zul Qaedah pada tahun 1132 Hijriah. Kemudian dia punya apa ni mayat dia dimakamkan di perkuburan Zambal ataupun Zambil dekat dengan Tarim. Jadi mudah-mudahan Allah SWT menerima beliau usaha-usaha beliau dakwah-dakwah beliau ilmu beliau dan menjadikan segala ilmu dakwahnya manfaat bagi kita semua insya-Allah. Itu lebih kurang sejarah tentang mengarang kitab inilah Beliau bermazhab Syafi'ilah dalam dalam fiqah bermazhab Syafi'i dan beriktikad dengan iktikad Imam syariah Okey kita kembali kepada apa ni pendahuluan oleh penterjemah kitab ini iaitu Said Ahmad Semaid orang Singapura Buku yang di tangan anda yang akan saya bicarakan pada hari ini adalah hasil terjemahan saya sendiri dari sebuah buku yang berbahasa Arab namanya Risalah Sabilil Iddikar wal Atibar yang saya berikan judulnya dalam bahasa kita yang bahasa Melayu sebagai peringatan tentang umur insan karya Imam Habib Abdullah Al Haddad Buku ini telah dicetak buat kali kelima sekarang Tidak hairan kalau sampai banyak kali buku ini dicetak Malah bukunya yang lain berjudul Nasihat Agama dan Wasiat Iman Telah dicetak sampai cetakan ke-11 dan tulisan ruminya Dan cetakan ke-7 dalam tulisan jawinya Jarang-jarang manusia mengetahui bahawa kita sebenarnya mempunyai 5 umur Yang mana kita tetap akan melaluinya sejak kita wujud di dalam Di alam insani yang bergolak dari suatu peringkat ke peringkat yang lain kerana dalam tiap-tiap umur itu ada hayatnya yang tersendiri saya petik dari mukadimah saya, muka surat satu berbunyi buku ini menghuraikan banyak hal-hal yang kerap kali kita lupakan padahal hal-hal itu sering hidup bersama-sama kita bergolak dengan kita sejak dari mula kita berada di tulang sulbi ayah kita lagi kemudian kita berpindah ke dalam rahim ibu untuk membesar di situ untuk sekian lama kemudian barulah kita dilahirkan ke alam dunia inilah dan tinggallah kita di sana beberapa waktu masing-masing menurut kadar ajalnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam azal dan seterusnya. Kemudian dalam prakata pengarangnya sendiri beliau telah memberikan penerangan tentang umur insan yang bakal dibicarakan peringkat demi peringkat iaitu yang tertera dalam muka surat 4 dan 5 Roman seperti berikut. Yang pertama masa pergolakannya yang pertama sejak dari wujudnya di dalam tulang sulbi ayah dan di rahim ibu dan sebelum ia dilahirkan. Jadi setengah ulama dia uh, mengatakan tujuh bahagian. Kalau yang dalam buku ni dia bagikan kepada lima bahagian, tapi setengah ulama membagikan kepada tujuh bahagian. Cuma nanti yang yang lima ni maknanya satu dua tiga tu dia satukan, dikumpulkan dalam satu kumpulan. Kalau ulama yang lain Dia akan pecahkan Satu alam roh Alam roh satu alam Kemudian yang kedua Alam rahim Apabila Air mani Ibu dan ayah disenyawakan Setelah 40 hari Menjadi segumpal darah Segumpal daging dan seterusnya Selama 120 hari Barulah ditiupkan roh jadi hilup dah manusia itu di dalam rahim ibu dia selama lebih kurang hampir 8 bulan lah. kandungan tu usia dia yang biasa kandungan 9 bulan 10 hari kan. Ataupun paling sekejap pun 6 bulan dan paling lama 4 tahun. Pernah sejarah ada orang hidup dalam kandungan 4 tahun. Ha, tapi tolak 120 hari lah Sebab 120 hari tu belum disatukan dengan roh Masih lagi janin kan ha, Jadi setelah 120 hari baru ditiupkan roh Barulah hidup dalam rahim ibu Dipindahkan daripada alam roh Kepada alam rahim ibu Setelah 120 hari Terciptanya janin ataupun jasad Dalam perut ibu tu lah munia yang ketiga, alam ketiga barulah dilahirkan ke dunia. itu tiga pecahan yang dibuat oleh sebagai ulama yang lainlah. Kalau dalam buku ni dia pecahkan dan digabungkan kepada satu. Alam roh dengan alam rahim tu satu kemudian masa yang kedua masa kehidupannya sejak dari ia dilahirkan hingga ia diwafatkan oleh Allah, ha, yang alam dunia ni dipisahkan jadi bagi dia alam dunia ni alam kedualah, kalau menurut ulama yang lain, alam dunia ni alam ketiga pertama alam roh, kedua alam rahim, ibu yang ketiga baru alam dunia tapi pengarang kitab ni, dia bergabungkan alam pertama dan kedua tu dan alam yang ketiga dijadikan kedua, alam dunia dijadikan alam yang kedua Kemudian yang ketiga, masa tinggalnya di alam barzah sejak dari wafatnya hingga ke masa dibangkitkan. Ya Kita akan bahas satu persatu secara detail nanti. Ini secara ringkas sajalah. Kemudian yang keempat, masa tinggalnya di padang masyar sejak dari ia dibangkitkan hingga perkaranya diputuskan oleh Allah SWT yang keempat ni juga setengah ulama dia membahagikan kepada beberapa bahagian jugalah. Yang ni disebut mahsyar saja. Ada setengah-setengah ulama membahagikan kan, alam mahsyar tu kepada mula, -mula dipanggil hisab. Ketika dia pulang mahsyar tu nanti yang pertama, proses yang pertama yang akan dialami oleh manusia pengisaban terhadap segala amal-amal di dunia. Kemudian yang kedua Dia masuk kepada alam mizan Alam yang sama juga tetapi Proses mizan, proses menimbang amalan Setelah dihisap, lepas itu ditimbang Amalannya Kemudian setelah itu baru Dia, dia akan pergi ke alam sirat ha. Setelah ditimbang amalannya Maka dia akan menempuhi titik sirat Dan setengah ulama menamakan Itu sebagai alam sirat lah. Tapi kalau pengarang ni Dia tiga dalam satu maknanya hisap, mizan dengan sirat sekali kemudian yang kelima iaitu masa hidupnya di negeri yang kekal sama ada dalam kenikmatan syurga ataupun dalam kecelakaan neraka untuk penerangan terperincinya pengarang telah mengkhususkan dua halaman lagi iaitu pada buku surat 15 16 untuk mendetailkan peringkat umur ini demikianlah lima umur yang bakal dibincangkan di dalam buku kecil ini secara jelas dan terperinci cukup dengan dalil-dalilnya yang dipetik dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang kita kaum muslimin bukan sahaja harus mengetahuinya malah wajib mempercayainya khususnya pada zaman kini yang terdapat ramai orang yang suka mempercayai hal-hal yang menyimpang dari akidah Islam Yang kacau Tidak segera dibendung Yang kalau Tidak segera dibendung Dan diingatkan tidak mustahil akan menariknya ke dalam kancah yang sesat dari jalan yang benar Jadi segala penerangan tentang lima alam tadi akan didatangkanlah dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadith sebab apa alam-alam ini memang walaupun kita dah melalui kita dah melalui alam roh, kita dah melalui alam rahim dan kita pun berada di alam yang ketiga tapi kalau ditanya tak ada siapa pun yang ingat ketika dia berada di alam roh itu macam mana keadaan dia Ketika dia berada dalam puak-ibu itu macam mana keadaan dia. Siapa pun tak ingat. Memang dilupakan oleh Allah SWT, diberikan jasad sebagai satu hijab. Jasad kita ni sebagai satu hijab. Yang menghijab kita, menutup kita daripada alam-alam raib lah. Nanti setelah sampai waktu kematian kita, sampai ajal kita. Apabila roh meninggalkan jasad, maka tersingkaplah. Hijab tersebut maka tampaklah Ketika itu alam yang seterusnya Jadi sebab itu tentang perkara-perkara Yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar Sekarang ini Maka kita harus Mempercayai apa-apa Malah wajib Mengimani apa-apa yang telah Diceritakan oleh Al-Quran dan juga Hadis Nabi SAW Inilah yang dikatakan iman Iman ni percaya kepada Berita-berita raib Kalau benda tu yang Kalau kita dah nampak Dia tak panggil iman Beriman ni Mempercayai, meyakini perkara Dan membenarkan perkara-perkara yang raib yang, yang didatangkan Yang dibawa oleh Nabi SAW Jadi kepada kaum-kaum ataupun manusia-manusia yang berfikiran logik sahaja. Hanya mengandalkan akal dia saja untuk mempercayai sesuatu. Maka sudah pastilah dia tak akan percayalah benda-benda ni. Sebab itulah terjadinya bermacam-macam jenis pahaman ataupun agama. Kerana susah untuk manusia mempercayai perkara yang rawit. Ha, dia tidak mahu, dia hanya mahu ingin melihat bukti yang nyata di depan mata dia. Je. Kalau diceritakan perkara-perkara yang rawit, maka dia susah untuk mempercayai dan membenarkannya. Sesuatu bagi-bagi orang yang bukan Islam dia apa neh akan mengatakan bahawa hidup ni hanya sekali je. kat dunia je. enjoy, puas. -puas habis so mati apelah cerita hmm. banyaklah dalam Al quran Allah Subhanahuwataala ceritakan apa ni peng apa peng apa ni di penyanggaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kehidupan selepas mati kan banyaklah ayat dalam yasin mula cerita dalam surah ha ah, al-insan lim sajadah pun dia cerita kan siapakah yang akan menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur reput jadi orang kafir ni dia tak percaya kan kehidupan selepas mati dah tanam dah dalam kubur dah reput dah dasar tulang pun dah reput mana boleh hidup balik siapa yang boleh hidupkan kul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yuhil ladzi anshaha awwala marrah dialah zat yang yang akan menghidupkan benda tersebut ialah zat yang sama yang menghidupkan kamu di awal kejadian habis kita ni hidup dari mana sebelum kita dijadikan siapa yang hidupkan kita kalau Allah Subhanahuwataala boleh hidupkan kita daripada tak ada apa-apa hanya dengan setitis air yang kotor sahaja tak mustahil bagi Allah malah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan kita pada kali yang kedua dan yang ketiga dan yang ke berapa kali yang disukalah. Khalqin Alim Allah tu terhadap segala kejadian sangat-sangat mengetahui maha mengetahui ni banyak lagi lah ayat-ayat yang mana yang orang-orang kafir yang mana mengingkari Ya, kehidupan selepas mati sebab itulah kita orang Islam walaupun fikiran kita akal kita tak dapat nak menerima tidak dapat nak memahami akan hakikat sebenar kehidupan selepas mandi selepas mati cukup hanya dengan kita percaya dan membenarkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran dan al hadis Maka dari sebab itu pengarang menyambung dalam perakatannya begini Maka ini adalah sebuah karangan yang mudah-mudahan diberkati Allah Saya karangkan untuk tujuan mengingatkan dan menjadi tauladan bagi manusia terhadap umur-umur yang telah dicapainya Dan keadaan-keadaan yang telah dilaluinya Pada Mugusulat 9 dengan dibawakan beberapa ayat Al-Quran untuk direnungkan lalu diambil perhatian terhadap tiap-tiap satu dari hal yang dibicarakan kerana ia sungguh penting di mana kita hanya dapat menilainya di masa kita berada di alam dunia ini yakni dalam masa umur kita yang kedua sekarang mari kita membicarakan kelima-lima umur ini dengan bahagian penjelasannya satu persatu kita mulakan dengan umur pertama jadi walaupun kita ni, orang Islam mempercayai dan wajib membenarkan Apa-apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran dan hadis mengenai Kehidupan-kehidupan yang telah kita lalui Ataupun yang akan bakal kita lalui Tetapi sudah menjadi sifat manusia ini dia lupa Dia lupa Beriman-beriman Yakin-yakin lah Tetapi dia lupa Lalai Maka kita mengaji kitab-kitab yang membahaskan tentang alam-alam yang kita akan tempuh seterusnya ini Yang mana menjadi bahagian yang ketiga dalam dalam pengajian Tauhid ini Supaya kita sentiasa ingat akan kampung halaman kita yang sebenarnya Dia kalau hari raya dia ingat balik kampung betul? Ha. Itu balik kampung-kampung ni kampung lahir Kampung mak mentua, kampung pak mentua, kampung nenek, kampung datuk, kampung halaman dan sebagainya lah. Ini kita kampung halaman yang sebenar yang akan kita tujui. Kalau boleh tiap-tiap hari kita kena ingat. Jadi dalam Al-Quran itu penuh dengan cerita-cerita tentang akhirat lah. Jadi kadang-kadang kita baca seni berpura-pura kita tak faham kan. Jadi kita insya Allah kita hadirlah pengajian-pengajian yang memberi peringatan tentang alam-alam yang akan kita tempuhi dan pasti akan kita tempuhi sama ada kita suka atau tak suka, sedia atau tak sedia. Kita tetap akan lalui. Tapi yang akan menjamin keselamatan kita ataupun bekal-bekal yang perlu kita sediakan untuk menghadapi alam-alam tersebut ha inilah dia masa dia di alam ketiga ni Allah Subhanahu taala tak bagi banyak masa kat kita untuk kita membuat bekal malah kita umat akhir zaman ni umur kita ni dipendekkan oleh Allah Subhanahu taala berbandingkan dengan umur umat-umat terdahulu kalau lawan dulu 1000 tahun umur kan 700 tahun, 500 tahun, 400 tahun. Umur 80 tahun pakai cawat lagi. <laughs> Kita umur 80 tahun dah dalam kubur dah. Dah pindah alam dah. Jadi itu sebagai tanda akan berakhirnya alam yang yang yang ketiga ni. Ah boleh 1000 tahun dah tinggal 60 antara 60 hingga 70 tahun je. Nabi shallallahu alaihi wasallam bagitau al-amaru ummati bainah 60 was 70. Umur-umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. akan datang tak tahulah. Mungkin orang akan datang ni 40 50 saja. Tak sempat nak buat apa pun. Baru kahwin, tahu mati tapi itu yang majoritilah tapi ada juga yang Allah Subhanahuwataala jemput waktu waktu masih lahir lagi dah ada jemput waktu kanak-kanak lagi dah ada jemput ada juga ha, tapi kita yang diberi peluang oleh Allah Subhanahuwataala ni yang masih mungkinlah wallah wala entah esok lagi lagikah ha, belum tentu kan pada siapa pun tahu bila nak mati kan dan tadi siapa pun tahu di mana dia nak mati La tadri nafsum ma za taksibuhu bala tiada siapa tiada diri pun tiada jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan pada esok hari dan juga dia tidak mengetahui bi ai di bi mana di bumi manakah dia akan mati pun dia tak tahu bila-bila masa sahaja ada orang mungkin ada tanda-tandanya, sakit mati. Ada orang langsung tak ada tanda apa-apa. Tiba-tiba je mati. Tetapi bagi orang-orang yang mana sentiasa rindu untuk pulang ke kampung akhirat dia, rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahuwataala, rindu untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka walaupun dia masih hidup di dunia ni, tetapi hati dia dah sampai dah kat sana banyak cerita-cerita orang-orang yang apa ni yang wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang taqwa, orang yang saleh. Mereka dah tahu dah dia nak mati bila. Malah dia tunggu kematian dia, saat kematian tu dia tunggu. Dan dia memerintahkan orang di sekeliling dia supaya menyiapkan dia apabila dah sampai waktunya. Antaranya Imam Ghazali sendiri dah waktu ketika dia nak meninggal dia tahu. Nah, disuruh aku okay, letakkan aku kat sini, sediakan aku ini benda ni dan tak lama lagi aku dah nak meninggalkan dunia ni. Jadi apabila orang tu dia sentiasa rindu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun rindu nak jumpa dengan dia lah. Jadi dia dah tahu dah, Allah akan bagi dia tanda-tanda tak lama lagi kau akan datang menghadap aku inilah dia, tujuan kita di dunia, dunia ni Allah SWT hantar ni, supaya kita buat persiapan kita rasa lama sangat, 60 tahun, 70 tahun tapi kalau kita bandingkan dengan akhirat, tidak ada apa-apanya langsung, tak, tak ada apa tak, tak boleh nak dibandingkan 60-70 tahun, kalau nak dibandingkan dengan 60-70 ribu tahun pun ada juga nisbah dia tapi kalau 60 70 tahun nak dibandingkan dengan selama-lamanya tak ada perbandingan langsung. Cuma dalam al-Quran Allah beritahu lah kan seperti satu pagi sahaja ataupun seperti satu malam sahaja ataupun seketika saja di waktu duha saja. Macam-macam ayat. Lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Tidaklah kami tinggal di dunia itu melainkan hanya sekadar satu waktu duha saja. Pagi duha tu paginya. Jadi bila dah berpindah Habislah Segala modal Dan tamatlah segala usaha Terimalah segala Balasan Jadi sebelum kita sampai Ke alam yang seterusnya Kita perlu buat persediaan Jadi buku ni akan memperingatkan kita lah. <tuh> Umar pertama Masanya dari sejak Allah SWT Mencipta Adam AS Dan membekalkan zuriat di tulang punggungnya yang penuh keberkatan ini dihuraikan pada Mugusat 17 ada diberitakan dalam khabar atau asar bahawa baginda Rasulullah SAW telah disebut menjadi Nabi sedang Adam alaihissalam masih berada di antara air dan tanah dan di antara roh dan jasad Asar di sini sebagai ulama' kata-kata para, para sahabat. Khabar, asar, hadis, sunnah. Jadi ada yang ulama' kata satu makna. Dan ada yang ulama' kata kalau asar itu daripada para sahabat. Dan para-para sahabat walaupun dia menukilkan sesuatu perkataan. Tak akan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi di sini dia kata... <coughs> mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah pun disebut menjadi Nabi sedang Nabi Adam masih berada di antara air dan tanah dalam masalah ni memanglah kan, makhluk yang yang menjadi, menjadi penyebab yang Allah menciptakan makhluk yang lain adalah Nabi Muhammad SAW walaupun hadis dia ada yang sebagainya daif tapi dari segi maknanya benarlah antaranya laula kalau tidak kerana kamu wahai Muhammad kalau tidak kerana kamu wahai Muhammad tidaklah aku ciptakan cakrawala cakrawala ni. ini disebabkan Allah SWT ingin menciptakan satu manusia yang sangat <coughs> yang mulia manusia yang sangat baik akhlaknya manusia yang sangat sempurna di kalangan para makhluk maka disitulah Allah ciptakan tujuh petala langit dan tujuh petala bumi demi untuk menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah jadikan dia sebagai penutup para Nabi dan beliau telah pun dilantik menjadi Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan dan dikatakan juga dalam hadis bahawa sesungguhnya roh-roh Nabi-Nabi yang lain tu diambil daripada roh-roh Nabi Muhammad SAW panjang cerita nanti Allah Allah mungkin ada dalam ni mesti kita tengok dan baginda berada di Sulbi Nuh salam ketika beliau menyelamatkan diri dari tenggelam oleh banjir ataupun bah besar dan begitu pula baginda Rasulullah SAW berada di Sulbi Ibrahim salam ketika beliau dilempar ke dalam api namrud Malah semua zuriat Bani Adam alaihissalam telah menetap di sulbinya ketika Nabi Adam alaihissalam berada dalam syurga. Buktinya ialah berbagai hadis yang dibawakan di dalam muka surat 19 dan 20 nanti. Ini ringkas sajalah dia buat macam summarise. Supaya kita nanti ada apa? Ada gambaran terhadap apa yang akan kita pelajari dalam buku nilah. lah bagus juga dia buat summarise. Nanti secara detailnya nanti akan dibahaskan satu persatu di dalam bab masing-masing lah. Sebagai penutup dari umur pertama ini, pengarang menukil dari bermacam-macam sumber untuk menambah penjelasan tentang umur ini. Sila baca muka surat 23 sampai 27. Ok, umur kedua. Barangkali perbicaraan tentang umur ini agak paling panjang dari yang lain-lain Ia mengambil tempat sebanyak 50 halaman Kerana kata pengarang ia umur yang paling genting dan yang dimaksudkan untuk menulis buku ini Itu dia punya main apa? Main topik lah. nak, nak dibahaskan dalam buku ini Itu umur yang kedua ini dalam umur inilah timbulnya taklif dalam hayat manusia. Di mana ia diuji dari hal amalannya, mana yang patut diberikan pahala dan mana yang dikira sebagai dosa. <coughs> dalam peringkat umur inilah ternyata manusia ada yang diberikan hidayat menjadi muslim, mukmin dan ada yang diberikan sesat menjadi kafir, musyrik ada manusia yang diberikan umur panjang dan ada yang diberikan umur pendek masing-masing sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala tiada makhluk yang ada campur tangan dalam penetapan takdir Allah ta'ala ini jadi hal ni hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala tak ada siapa pun yang boleh campur tangan dalam urusan penetapan takdir Allah punya suka, dia nak tentukan orang ni jadi Islam ke, jadi kafir ke, mati muda ke, mati tua ke, mati bayi ke, masuk syurga ke, masuk neraka ke, celaka ke, bahagia. Itu hak mutlak Allah Subhanahu SWT dan, dan Allah Taala itu sentiasa adil, sentiasa mengetahui dan sentiasa bijaksana di dalam menjalankan urusannya. Tidak ada campur tangan oleh mana-mana pihak sekalipun. Dan tidak boleh tergambar akan kezaliman ataupun ketidakadilan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana semua makhluk ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang itu dia mentasarufkan ataupun menggunakan apa-apa miliknya maka dia berhak total ke atas. Miliknya. Jadi tidak boleh dituduh sebagai zalim ataupun tidak adil ataupun uh, dan sebagainya lah yang negatif. Malah apabila segala-galanya di dunia dan di langit dan apa-apa jumlah makhluk yang selain daripada dia adalah milik Allah, maka Allah SWT bebas untuk memperlukan apa sahaja menurut iradah dan kudrahnya, menurut kehendaknya. Jadi tidak ada siapa-pun yang boleh ataupun mampu untuk protes. Jadi kalaulah kita ditakdirkan menjadi orang beriman orang Islam dan dapat beramal, dapat semayang, dapat mengaji, kita kena syukur kepada Allah Subhanahuwataala. Kita tidak ada hak pun Allah tidak apa tidak berhutang dengan kita apa-apapun. Allah tidak apa tidak ada alasan bagi Allah untuk Menjadikan kita atau memberi ni'aman kepada kita. Atau memasukkan kita dalam syurga. Semua ini hanya semata-mata ihsan daripada Allah SWT. Rahmat daripada Allah SWT. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberi khusnul khutimah oleh Allah SWT. Dan digolongkan dalam golongan-golongan yang bahagia. Dan akhirnya menempati syurga Allah SWT tetapi perjuangan masih belum berakhir jangan over confident lah perjuangan masih lagi belum berakhir kena ada antara khauf dan rojak takut dan harap tu sentiasa kena berada dalam diri kita takut-takut kalau kalau Allah SWT matikan kita dalam keadaan yang tidak kita inginkan lah dan juga pada masa yang sama kita kena berharap supaya Allah Subhanahu Wataala matikan kita dalam keadaan yang baik dan tempatkan kita bersama para para hambanya yang diradai. Jadi jangan over confident yet banyak lagi ada orang yang seluruh hidup dia taat takwa soleh tahu-tahu akhir akhir dia mati kufur syirik murtad. Banyak dah berlaku dah. Ada orang seluruh, seluruh hidup dia penuh dengan kekafiran, kemaksiatan. Tapi last last minit, taubat, mati dalam keadaan, baik. Jadi, jangan kita over confident. Kita kena ada perasaan khauf dan rojak, takut dan harap kepada Allah SWT. Peringkat umur ini bermula dengan masa dalam kandungan yang pergolakannya ternyata aneh sekali. Dan dikatakan pada waktu bayi dilahirkan ditempeleng oleh syaitan. Sebab itu ia lahir dengan menjerit. Pada Musa 32. Ah maknanya ditempeleng oleh syaitan. Allah. Akbar. Kecuali Isa bin Maryam alaihi salam ia terlepas disebabkan doa ibunya sebagaimana yang tersebut pada ayat 36 Ali Imran surah 32 kemudian perbelakan seterusnya dari waktu kecil sampai ke umur tua bangka sesuai dengan apa yang diberitakan oleh al-Quran seperti di dalam ayat-ayat 12 hingga 14 surah al-mukminun dan juga ayat 5 surah al-hajj surah 29 dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi 30 dia memang tak heran lah syaitan ni kan. Adum mobil. Musuh kita yang nyata. Musuh biasalah kita kecil boleh lah dia tempeleng. Jadi kita tak payah tempeleng dia balik. Aha, kita kita zikir, kita semayang, kita sujud. Dia tempeleng diri sendiri lepas tu. Aha, kita nak tempeleng dia kan. Tak nampak. Jadi tak perlu kita nak tempeleng dia. Kita beramal dan taat kepada Allah maka dia akan tempeleng diri sendiri nanti jadi kalau anak Adam tu dia sujud syaitan akan dia akan mencerca diri dia akan melumurkan diri dengan najis dia akan mengutuk diri kalau anak Adam itu menjalani ketaatan kepada Allah SWT ni ha, kita tak perlu tempeleng dia <laughs> biar dia tempeleng diri sendiri waktu kita kecil-kecil bolehlah dia tempeleng kan ha, Allah malam ni dia kata kan Kemudian diikuti pula dengan pergolakan manusia sesudah dilahirkan ke alam dunia dan berpindahnya pula dari satu keadaan kepada keadaan yang lain sebagaimana yang diberitakan pula oleh ayat 5 dari surah Al-Hajj dan ayat 67 dari surah Al-Mu'min min surat 31. Yalah, ada bayi selepas bayi kanak-kanak selepas kanak-kanak jadi budak-budak jadi remaja-remaja jadi dewasa dewasa jadi ...tua tua jadi bangka... ...bangka jadi kerepot... ...kerepot jadi... ...apa lagi? Ha? Macam-macam peringkat lah di dunia ni... ...seterusnya dalam umur kedua ini... ...dibicarakan tentang tugas kedua ibu bapa... ...terhadap anak-anak... ...anaknya dari sejak bayi yang diharirkan... ...dalam hal-hal yang diberikan... ...hal-hal yang berkaitan dengan asuhannya... ...menanam cinta terhadap agamanya suruh mengerjakan sembahyang puasa dan yang lain-lain dari rukun-rukun Islam dan iman supaya anak ini itu menjadi seorang mukmin yang baik dan sempurna muka surat 33 sampai 35 tentang taklif taklif ni beban ataupun kewajipan ataupun tanggungjawab bila mencapai umur baligh pada muka surat 36 dan hal tugas para wali terhadap anak yang baligh dan memperhatikan anak ketika dalam umur muda dan dewasa muka 37 sampai 39 dibawakan bicara Ibnul Jawzi ini bukan Ibn Qayyim Al-Jawziyah eh? dia ada dua nih. satu Ibnul Jawzi satu Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Ha, ini lain. Ini Ibn, ini Ibnul Jauzi ini dia hidup sebelum Ibnul Ibn Tamih lagi. Seorang ulama masyuk dalam Mazhab Bali. Tentang peringkat umur dewasa yang terbagi kepada 5 peringkat dibahaskan pada Musrah 41 dan hasilnya Musrah 42 sampai 43. Seterusnya dalam peringkat umur ini diberikan dalil kenapa umur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih pendek jika dibandingkan dengan umur manusia sebelumnya. Buku surah 46 sampai 47. Dari hal rambut putih di kepala. Buku surah 47 ubanlah 47 sampai 50. Kemudian membicarakan pula tentang umur tua bangka dan liku-likunya pada musal 50 sampai 54 diikuti pula dengan umur yang diberkati Allah Subhanahu wa taala ialah umur yang diberikan taufik untuk mengerjakan amalan yang soleh. Buku surah 54 yang selepas itu setiap yang hidup mesti mati dan apa yang disebutkan para ulama tentang nasib manusia yang akan mati dan apa pula yang diingatkan oleh firman-firman Allah dan sabda-sabda rasulnya semuanya termuat di dalam muka surat 56-61. Lalu bagaimana keadaan manusia ketika menghadapi mati itu dan kenapa mesti mentalkinkan orang yang akan mati dan kenapa para salafus soleh takut jika mati su'ul khatimah pengakhiran yang tidak baik dan seterusnya makroh mencita-citakan mati dan disudahi dengan penutupnya muka surat 72 sampai 75. Jadi manusia ni dia, dia akan melalui semua proses lah. Hari ini mula-mula dia jadi bayi. Lepas tu dia jadi kanak-kanak, lepas itu dia jadi budak-budak, dia jadi remaja, dia jadi dewasa. Masa kanak-kanak tu nanti dia dipelihara oleh ibu bapa, adik-beradik, ibu bapa ada, ahli keluarga tapi satu hari nanti dia pula jadi bapa pula ha, yang perempuan jadi mak pula betul akan dia akan jadi nenek pula dia akan jadi datuk pula ha, dia akan jadi moyang pula jadi semua akan merasai apa yang uh, yang dirasai oleh semua orang kecuali lah ada beberapa orang yang mungkin ditakdirkan oleh Allah mungkin dia mati awal ataupun dia uh, tak kahwin ke ataupun dia uh, apa ni tidak dikenalkan anak dan sebagainya, itu lainlah. Tapi majoritinya, kebanyakannya semua akan melalui. Hari ini dia jadi anak, besok dia akan jadi bapa. Lusa dia akan jadi datuk. Ha, jadi dia akan fahamlah, bila dia jadi anak, dia buat perangai macam ni. Besok dia ada anak, dia tahulah macam mana anak dia akan buat perangai kat dia. Besok dia jadi datuk, dia tahulah macam mana cucu dia punya perangai. Waktu dia jadi cucu, lalu akan main lagi. Ya. Ha, jadi semua akan melalui. lagi, Allah SWT adalah adil. Ha, jadi setiap manusia dia akan lalui semua tahap sebagai satu pengajaran jadi orang yang memandang ke hadapan maka dialah orang yang bijaksana yang pandai ha, kalau di, dia dia boleh memandang ke hadapan maknanya dia tahu hari ini aku sebagai anak ha, apa yang patut aku buat kepada ibu bapa aku supaya nanti ketika aku jika diizinkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, menjadi ibu bapa dan ada anak, mudah-mudahan anak aku pun akan melakukan perkara yang sama terhadap aku bila aku dah tua nanti. Dia akan, begitulah dia punya apa cycle dia kan. Hari ini kalau kita kurang hajar dengan mak bapak kita, kita biarkan mak bapak kita, besok Allah akan balas balik, anak kita pun akan buat benda yang sama pada kita. Kita kurang ajar dengan cikgu, dengan guru. Besok kan anak kita pun akan jadi macam tu juga. Macam-macam lah. Dan kita, kita ketika kita jadi cikgu. Kita akan dapat tengok kan ha, macam mana. Semuanya akan melalui lah. Sikit lagi. Umur ketiga. Mengandungi tujuh belas alaman kesemuanya bermula. Dari manusia meninggalkan dunia ini menuju ke alam barzah. Dan menunggu di suatu di situ sehingga malaikat Israfil meniupkan sangkakalnya di mana semua makhluk akan dibangkitkan dari kuburannya apabila seorang itu mati maka hendaklah disegerakan tajhiznya dengan memandikannya mengkafankannya lalu mengembangkannya serta menguburkan baik, menyembahyangkannya serta menguburkannya sunat bagi orang yang mendengar kematian seorang muslim biar keluarganya atau pun siapa saja untuk mendoakan baginya, menyebutkan hal-hal yang baik-baik sahaja baginya serta menghantar jenazahnya ke kuburan jadi kalau ada kematian tu terutamanya ahli keluarga kita lah maka kita ambil bahagian lah kita bayangkan, kalaulah aku jadi dia macam ni, ha, yang mayat tu kan besok aku, aku aku pun akan jadi macam dia juga jadi akan mengingatkan kita kepada kematian lah Masuk kubur, bawa mayat tu tanam kan. Ha. Selalu kita buat macam tu, insyaAllah lah, akan sentiasa teringat. Lah. Bahawa kita, kita pun satu hari nanti akan masuk dalam kubur juga. Adapun jasad orang yang mati itu akan pupus dan hancur dulu kecuali orang yang dikecualikan Allah menurut kehendaknya. Tetapi roh-roh mereka akan kekal dan roh itulah akan merasakan balasan nanti... Dari orang dari yang baik atau yang buruk banyak nas-nas yang patut dibaca dalam hal ini pada Mushaf surah 78 dan 79. Kemudian disebutkan pula dari hal soalan kubur Mushaf surah 80 sampai 82 dan dari hal sedekah bacaan terhadap penghuni kubur yang diterlingkahkan dan di sini diberikan penerangan pada Mushaf surah 83 dan tentang ziarah kubur 86 tambah 88 dan diakhiri dengan bicara penutupnya buku 89 hingga 94 macam-macamlah pembahasan kan mi apa ada setengah-setengah mazhab tu mengatakan bahawa bila orang dah mati maka tertutuplah buku amalannya kecuali tiga perkara ada yang kata bukan saja tiga perkara, tiga perkara malah apa saja boleh dengan syarat diniatkan, didoakan akan mendapat pahala daripada orang hidup sedekah pahala dan sebagainya lah. itu akan dibahas lain sana nanti kemudian umur keempat peringkat umur ini bermula dari kebangkitan manusia dari kuburnya untuk menerima pengadilan Tuhan sehinggalah pada masa masuknya ahli syurga ke dalam syurga dan masuknya ahli meraka ke dalam meraka bermula yang demikian dengan perintah Allah SWT kepada Malaikat Israfil untuk meniup sanggakala bagi kali keduanya dengan membawa dalil-dalilnya pada muka surat 95 sampai 97. Dan dibicarakan sekali-sekala sekali ke kata para ulama' tentang tempat kebangkitan itu yang secara takribi bukan yakini. Maksudnya secara zonni lah. Istihadi ataupun zonni. Bukan yakini ataupun bukan qatain. Sebab setengah-setengah tu dijelaskan oleh Al-Quran dan Hadis secara jelas Tapi setengah-setengah tu tidak dijelaskan secara jelas Hanya diberi gambaran sahaja Pasal apa alam-alam Yang akan kita lalui ini Bukanlah macam alam dunia ini Dia Alam dia, alam tersendiri Alam yang tidak dibatasi oleh masa Alam tidak dibatasi oleh tempat dan sebagainya Jadi, Tetapi Allah subhanahu Cubalah menjelaskan Sebahagian daripada yang akan dialami oleh manusia dalam Al-Quran menurut pemahaman ataupun akal manusia di alam inilah. Tetapi hakikatnya nanti masing-masing akan tahu sendirilah bila dah sampai di sana nanti. Dan keadaan manusia yang dibangkitkan ketika itu lalu mereka diseret menuju ke mahsyar di mana amal-amalannya berupa dan berbentuk akan dibahaskan pada Muzakarah 100 sampai 101. Pada hari itu semua manusia di dalam kecemasan masing-masing tidak dapat menduga apa yang akan berlaku pada dirinya, tetapi ada berita yang mengembirakan buat setengah-setengah makhluk seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Muzakarah 106 dan 107, dan seterusnya akan berlaku hisap dengan seteliti-telitinya sehingga tiada sesuatu pun yang berlaku pada diri manusia, melainkan akan ditimpa, akan diminta dipertanggungjawabnya muka surat 110 dan 111 dan akan berlaku timbangan terhadap semua amalannya muka surat 114 sampai 115 dan sesudah itu diberikan maklumat tentang sirat di muka jahanam titian sirat telaga nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat dan maqam mahmud yang dijanjikan Allah taala kepada nabi sallallahu alaihi wasallam berita orang yang mengani... menganiaya orang lain dan seterusnya Hingga penutup bagi umur ini semuanya dalam muka surat 116 sampai 126 Kemudian umur kelima dan yang terakhir bermula dari hal 127 hingga akhir Sebanyak 31 halaman kesemuanya yang membicarakan tentang neraka dan syurga serta para penghuninya Semuanya dari bicara-bicara yang dari Al-Quranul Al Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mewajibkan bagi kaum muslimin untuk mempercayainya 127-158. sampai 158. Demikianlah selesainya buku ini yang mengajak manusia untuk mengingati semua umur-umur yang lima yang sudah dilaluinya itu dan yang sedang dilaluinya ketika berada di alam dunia ini. Di mana ia sedang dalam ujian oleh Tuhan Penciptanya yang sesudah itu akan membawanya ke umur-umur yang lain dan yang akan berkesudahan dengan menempuh salah satu daripada dua jalan iaitu sama ada menuju ke syurga atau neraka sekian wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Said Ahmad Semaid Khamis 28 Rabiulawal 125 Hijrah 17 Jun 2004 Masihi itu mukadimah ataupun ringkasan summarise daripada pen terjemah kitab ni. Ha. Dan başına belak ada barulah masuk buku ni iaitu mukadimah daripada pengarang kitab iaitu Syekh Abdullah. Terus ke Cekok. Hmm? Ha. ha Ustaz, saya tertarik dengan satu ayatnya tulis taklif. Hmm. Sepatutnya uh, dia, tak, dia hanya untuk apa yang kalahkan orang yang Tapi kalau yang golongan istimewa. Hmm. Uh, macam dalam taklif tu. Mukallaf tu tiga syarat lah Islam, baligh, berakal. Maknanya kata Islam maknanya orang yang bukan Islam tu tidak ditaklifkan. Maksud tidak ditaklifkan di sini maknanya uh, sebenarnya dia ditaklifkan juga, tetapi uh, kerana dia belum lagi beriman maka secara apa? Secara zahirnya dia tak ditaklifkan Padahal orang-orang kafir juga ditaklifkan sebenarnya. Uh. Jadi, okey. Itu Islam dan kafir. Ada dalilnya nanti dalam Al-Quran. apa ni? Ketika orang kafir tu ditanya kan. Kenapa kamu berada di dalam neraka? Kemudian dia jawab, lam nakum minal musallin. Kami bukanlah dari golongan-golongan orang yang mendirikan sembahyang. Padahal dia kafir. Jadi maknanya ulamak sebagai ulamak berpendapat bahawa di situ taklif yang pertama bagi orang kafir adalah Dia beriman dulu lah Jadi maknanya semua manusia ni ada taklif Dikenakan taklif oleh Allah SWT Itu yang pertamalah dari segi agama Kemudian yang kedua balik Maknanya sebelum dia akil baligh maka dia belum lagi dikenakan taklif tetapi diperintahkan juga digalakkan juga untuk mula membuat persediaan supaya nanti menjadi satu kebiasaan akhirnya ketika dah sampai waktu balik maka dia akan terus melakukannya lah takkan bahawa hari itu nak balik, bahawa hari itu nak start buat jadi sebelumnya semayang kan umur dalam hadis saya beritahu perintahkan anak-anak kamu untuk bersolat ketika dia berumur tujuh tahun dan rotanilah dia kalau dia meninggalkannya ketika umur 10 tahun belum balik lagi tu ha. itu dari segi akal balik, akil balik kemudian yang ketiga pada akal lah ha. jadi orang-orang yang istimewa ni yang mana, yang mana akal dia tu uh, ada masalah orang gila dan orang yang mungkin pengsan selama bertahun-tahun ha. itu orang yang tidak dikenakan taklif lah hmm. Tapi gila pun nanti ada tengok gila dia tu gila yang original ke gila yang buat-buat. <laughs> Kalau gila kerana cinta, gila kerana pras, gila kerana bankrupt, gila kerana dibuat-buat gila lah. Ha, itu nanti tak. Ni gila yang memang betul lah otak dia cacat dan sebagainya. Ha, itu dia terlepas daripada taklif lah. Dan nasib mereka nanti di akhirat nanti. Itu khilaf ulamak lah. Ada sebagian yang mengatakan mereka menjadi pelayan-pelayan dalam syurga. Ada sebagian yang mengatakan mereka akan diuji nanti oleh Allah. Kemudian akan diberi masukkan syurga juga. Dan macam-macam pendapat. Mungkin dalam ni dibahas juga kot. Allah malam. Tapi pastikanlah Yang gila ni bukan gila buat-buat ni. Mereka gila. Bankrupt jadi gila. Putus cinta gila. Itu gila-gila yang bukan bernah kadang-kadang tak tak apa dia yang menggilakan diri dia. <laughs> Wallahu alam. Setakat itu insya-Allah mengenai dan apa yang baik daripada Allah apa yang tidak baik atas kenamanan saya minta ampun merdalam Minta maaf tuan. Mudah-mudahan Allah bagi kita faham amalkan sebagian Tutup majlis yang kafaran Subhanallah bihi nikay, subhanallahi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa salamun 'ala asy warahmatullahi wabarakatuh.